Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól. Nem ied meg az árnyékától. Nem! fogom magam. Zokon benné? Én csak boltba járok, sajnos kocsmában már nem. Nem! <Sessz> Kejfel Elég! Mijal a Jánossal! A Spirit FM 87.6-on és az interneten! Mit már itt?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 Meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk Átható vávájék Megértő szemekkel Átnéznének rajtam Akkor lennék boldog Ha mindent megmutattam Mint a leszakított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 Kérből valók vagyunk. ési tenyékek, nem lennék ilyenek, mindent fel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 Sermon that no one will hear No one comes near Look at him working down in the socks in night When there's nobody there What does he care Köszönöm reggelt! Kívánok! Ma a 2020 április 20-a van hétfő. A pontos idő 3 percen múlva reggel 4.18. Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók, a nézők, az internetezők, és Fiala János 14 éven auliaknak nem, felette is igen korlátozott mértében ajánlható megjelenítésekkel teletűzdelt műsora. Ez a műsor bátortlan kísérletet tesz arra, hogy elválaszza a fontos talantól, hogy jelentsen egy virtuális árbocskosárból, hogy benne elmondja a, az árbocskosárból jelentő a világról való, vagy a világról alkotott véleményét, miközben meghallgatja azokat, akik meg akarják osztani vele mindazt, amit a világról látnak vagy gondolnak. Ez van egy telefonszám is 061. 877-0877 Elmondom még egyszer 061-877-0877 Ma tehát 2020. április 20-a hétfő van, a hegyekből nem túlságosan magasokból egyébként sincsenek olyan nagyon-nagyon magas hegyek itt Magyarországon, ahonnan én jövök reggel, 4 fok volt, itt a síkságon 7, ennek meg lesz a többszöröse is, a négynek inkább, mint a hétnek, a négynek meg lesz a négyszerese, a hétnek nem lesz meg a háromszorosa, de a hét második felében akár ez is bekövetkezhet. 06, 1, 877 0877. a mai reggel, ez ránk van számva. Önökre meg rám. Én önökre várok. Önök meg lehet, hogy rám. De milyen jó, hogy van zene. 061-877-0877 Ez a Rolling Stones és a You Can't Always Get What You Want.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 Jó reggelt! Jó reggelt, Cialó úr! Éppen láttam, hogy valakinek nem telefonálni akart. Nem! nem az, az az ember a nagyon... Ha az ember a telefonját nézi, akkor nem mindig telefonálni akart, például megnézheti <gül> az internetet is. Most mással beszél már. <gül> Elnézést, én De... önnel, önnel beszélek, asszonya megmondaná, jó hát egyszer tétlen. válaszolok, könyörgöm, ha hal engem, akkor kivel beszélne? Mivel önnel. Hát Jó, akkor már. Ne legyen mindjárt ilyen ingerült. Nem vagyok ingerült, csak mindig beszélgetek valakivel, és a másik meg azt mondja, hogy adjam a fiala urat, amikor nem tudom adni, mert már egyszer odaadtam. Ha. Az ingerültség, amit ön ingerültségnek néz, az valójában egy felfogozott hangulati állapot, amiben ha. az ember műsort készít. Ismeri a Na, és most látom, tudja mit? Látom, hogy veled beszél. De sokkal jobb lenne, ha hallanál. Nagyon szép volt, de halkan szól a zemények. Halkan, halkan. De... Elárulja, hogy miért telefonált? Az, hogy hogy nagyon szép volt az imént, tehát az előző zeme. Nagyon szívesen. <síns> Jó jó reggelt kívánok, fiala úr, üdvözlöm. Én vagyok a banalba. Ki más? Ja, jó, köszönöm. Annyit szeretnék, hogy kora reggel ne adjon fel matematikai feladványokat, hogy a, a 4 fok 3 meg a nem tudom, a 6 fok négyszerese. De hát most nagyon sokan fognak érettségiznélek legfelőbb nem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, Éva vagyok. János. Köszönöm a műsorát. Nekem ön az etalom, a legjobb, a legjobb. Nagyon szeretem. Be van programozva a téma, hogy bekapcsolja, amikor kezdődik a műsor. Köszönöm, hogy van nekünk visszajön. Nagyon szívesen. Hallottad, Krisztó? Csak így, etalom. You can't always get what you want és a Felkészül a Paul McCartney és a Democracy. Yeah. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A uh, hétfégebb Köszönöm, hogy a számomra ez volt. Nekem érettségiző tijam van. Krisztának érettségi... meg érettségiző lányom. E hát egy kíváncsi lemények a hallgatókra és az önvélet. Ne legyen kíváncsi a hallgatókra. A saját maga... Ez tudja, nagyon jó ványai úr, hogy nem az a műsor, ahol kikérjük a többiek véleményet, hiszen a telefonál, akkor ön azért telefonál, mert ön tesz foglalkoztassa. Engem nagyon, nagyon erős foglalkoztat, különösen azzal a BSM-en megjegyzéssel együtt, amit Orbán Viktor mondott. Hát ezt nem hiszem, hogy véletlen lett volna, tehát amit tegnap mondott, hogy mikor, mikor fog, mikor lesz a csúcspontján. Lehetséges volna, hogy ezt már annak előkészítéseként ejtette el ezt a megjegyzést, hogy a vélettséget még se tartsák, meg május 4-én. az egyik teljes képtelenségnek gondolom, hogy május 3-ára várják állítólagos szakemberek ajánlani tetőzését, és május 4 én 80 ezer ember, 80 ezer diák és ahhoz, hogy közülő pedagógusok kb. 100 ezer emberre indul, hogy két-három órát töltsenek egy légterve zárva a Ez Felfogtatlan számomra. Nem én tudok én... önnek mond, mást mondani, mint hogy tökéletesen ugyanazt gondol, amit ön ahhoz, hogy én ezt tudja, itt két eset van. Vagy kognitív diszonancia van, vagy ha nincs kognitív diszonancia, akkor valami bennünk nem stimmel, miközben nekem nincs uh, érettségiző korú lányom. A helyzet a következő ahhoz, hogy ezt fel lehessen oldani, ahhoz attól kellene tudni kérdezni, aki ezt a diszonanciát létrehozta, és miután attól az embertől nem lehet kérdezni, valójában a kéménybe tudjuk felírni mindazt, amit elvvel kapcsolatban gondolunk, mert hogy érti, hogy mit gondol a többi hallgató, az az action tipikus esete. Én De nagyon az, szomorúnak találom azt, hogy Nagy Kati, e, aki péntekenként kérdezi a miniszterelnök urat, és ezt a mondatot nem fogom befejezni hozzátéve, hogy amit ön most kérdez hétfő reggel, arra már tegnap választ kellett volna kapnia. Nem áll módomban nem senkit se felhívni. Léva Janikóval, akivel nekem van valamiféle nexusom, aki ugye Orbán Viktornak a felesége, ő teljes mértékben nyilvánvalóvá tett, és én ezt egy tízes kállán tízesre megértem, hogyha mi ketten egymással közlekedünk, akkor az a mi kettünk egymással való közlekedése, én őt semmilyen vonatkozásban ne keressem a férje miatt, és hát így aztán eléggé leszűkül, az a tér, amiben én ő vele tudok beszélgetni, és ezzel most nem hencegek, hogy őt ismerem, hanem hogy csak érzékeltetni szeretném az ön számára, hogy bennem is sokszor van vágy az ügyben, hogy attól az embertől kérdezzek, aki válaszolni tud, Üm, és ez ugye már azt követően történik, hogy az összes szabályos utat bejárom, és nem jutok eredményre. Üm, nem tudok önnek válaszolni. ha. Hát értem. És még egy gondolatot engedjék meg, hogy a lehetséges, hogy, hogy eltrikaszt a helyzetbe hozza mindez a pedagógusokat magukat, De, mert hogy egy felelősítő pedagógus mondhatná azt, hogy nem, nem, ilyen körülmények között nem vagyok hajlandó felvenni a munkát, mint az életségét, nem vagyok hajlandó ebben működni. ugyanakkor nyilván a kormány a sokkal nagyobb ö, média felületével, pont sem ugyanállalán ellenségképként ö, Ebben más gondolok, ebben más gondolok. Én azt gondolom, a tévedés kockázatával középre raktam most a, a, a skálán ezt a tévedést. A miniszterelnök úr bizonyos szempontból mindig is játszott. Ennek a játéknak a neve ez ilyen, ilyen háborús ha, háborúsdi, hadis Ebben most a tanárok. Épp úgy katonák, mint a diákok. Másfás módon, és öntől pedig elvárja, mint a diák katonának az apjától, aki adott esetben opsitos, vagy ha tetszik tartalékos, hogy ne vonja kétségbe azt, amit egyébként a szolgálati főnöket tőle elvár. Tehát az a kérdés, hogy ez tud-e polgári demokrácia lenni? Tud-e polgári demokrácia lenni azt követően, hogy megszűnik a koronavírus járvány? Az, amit mi közösen tapasztaltunk koronavírus járvány előtt, hát az egy nagyon zsenge képet mutat, hogy milyen képet fog mutatni a koronavírus járvány után, miközben ez abban inkább pusztít, mint támogat, halvány lila gőzöm nincs, és ez az, amivel ön nem kalkulál, és nagyon jól teszi, hogy nem kalkulál, csak az a kérdés, hogy az a gondolkodásmód, amivel ön rendelkezik, azzal mennyire tud hasznosan, nem tudom merre mi a jó jelző itt Magyarországon élni. Azt tudom, a felháborítónak tartom, hogy ebben a katonásdi játékban a diákok mint a pedagógusok, mind összesen a feláldozható gyalog szerepét kapják a miniszterelnök úrtól abba abban mégiscsak van valami, hogy ezt egyébként egy társadalom viszonylag Hát mennyire tegyük a tiltakozást és az ellenállást? Hát, hogy azért ebben a miniszterelnök úr a koronavírus járvány előtt sem állt rosszul. Hogy az ország miért viseli el, most szándékosan nem azt mondtam, hogy tűri, és szándékosan nem azt kérdeztem, hogy miért nem lázad föl, hogy miért viseli el azt a háborúsdít, azt a permanens háborúsdít, amit vele játszanak, arra azért nem tudok jól válaszolni, mert velem ugyanezt történik, és nem fogom önnek azt állítani, függetlenül attól, hogy régről ismerjük egymást, hogy én kivétel volnék a szabályról. Ja, hát, szanis én vagyok kivétel. Én kivétel. Csak pufogok telefonban vagyok a barátra hogy... Nem, ez annál sokkal több, mint pufogás. Hát. Ez, ez annál sokkal több. Én Ön tökéletesen megértem, de mit csináljak akkor, amikor tökéletesen megértem, és semmit nem tudok Önnek mondani azon kívül, hogy éljen máshol, rövid vagy tartós ideig, de ezt ráadásul egy olyan időpontban mondom, amikor az országhatárokat se tudja átlépni. Igen. Sajnálom, sajnálom, olvastam annak a pedagógus kollégának a levelét, aki kedves hangú, értelműségéhez, illő és módú levélben fordul a Ma, Maruzsa. Nem, nem, nem az államtitkerhoz, hanem a, a Ceciliához fordul. A Müller. A Müller Ceciliához fordul egy kedves hangú levélben. És nem tudom, és tényleg azt várja, hogy ennek bármiféle hatása lehet. Tényleg azt várja, hogy van bármi igen, igen, igen, igen, erre azt kell, hogy válaszoljam, hogy igen, ha ő elmegy a postára és felad egy levelet, akkor abban a biztosítban kell, hogy feladja a levelet, hogy a postás elviszi. Tehát azért az ebbeli reményünket ne adjuk föl. Hát oké, okay, a postás elviszi, de a címzetünk. A nincs ráhatás, Én ezt, ráhatás. ezt értem, az egyik vendég hadd ne mondja meg, hogy kicsoda a civil a pályámban távozta közben, kapott egy üzenetet, hogy valaki keresi őt. Aki, és ennél többet nem akarok mondani, és kérdezte az üzenet átadója, ne tessék ásítozni az rám, nagyon rossz hatással van. Hogy nem, nem ezt nem önnek, hogy én nem látom, hogy az lesz majd a következő fokozat, amikor majd látni fogom a nézőknek az ásítozását. Az operatőrnek mondtam, hogyha ő ásítozik, én is elkezdek ásítozni, és meg leszek róla győződve, hogy ez egy baromű unalmas műsor, ami persze könnyen lehetséges. Szóval, és tette, hol tartottunk? Volt, hogy üzenet. Ott a igen, igen, igen, és meg akarták adni az illetőnek a telefonszámát, aki, valaki, a, aki azt gondolta arról a vendégről, hogy ő érdeklődést mutat iránt, és a vendég azt mondta, hogy köszönjük szépen, ő nem szeretné elkérni a telefonszámot. Tehát az már rá van bízva a címzetre, hogy se a levelét, vagy sem, de ez nem csak Müller Ceciliára, áll, ez bárkire áll. Holnap ide el fogok ülni, azt mondom 061877, 0877, és senki nem fog telefonálni. Elvesztem az érdeklődését a népeknek, és aztán hazamehetek és elgondolkodhatok azon, hogy mit csináltam rosszul. Soha ne adja föl azt, aki ön. Az, hogy közben nem az történik, amit ön szeretne, az nem azt jelenti, hogy adja föl azt, amit a világtól elvár, csak sajnálja az időt, ami kimarad. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Jó reggelt. Jó reggel. Egy gyors kérdésem, de a ráliot, miért a -e van néhány helyen kiánes, itt -e iranomba amúgy járnak az emberek. Hát nézze, ezt én szombaton is meg, megkérdeztem. Hallottam. Ehm, nézze, e én ma reggel, amikor bejöttem ide a rádióba, amit nem nevezhetek munkahelyemnek, mert én ezt szórakozásból csinálom, úgyhogy mondhatom, hogy munkahelyem, de akkor ez idézőjelben van. Én nem láttam, hogy... Remélyik rá... sokáig. Tessék? Remélyen sokáig. Reméljük, hogy, hogy én rengeteg autót láttam. Ez egy ilyen ország, ahol amikor kiárási korlátozás van, akkor hol sokan vannak az utcán, hol kevesen vannak tüntetések és tüntetéseknek az elfolytásában a szó jó-rossz, inkább rossz értelmében már van gyakorlat, belejtve 2006-ot, amit senki nem fog elfelejteni, nem jobb és baloldal, hanem senki, aki abban vagy részt vett, vagy látta. Kiárási korlátozásban senkinek nincs tapasztalata, amit Kecskevét polgármestere kitalált arra, én nem tudok válaszolni, mert megkerestem Kecskemét polgármesterét, de nem válaszolt. Nekem nem most kerestem meg, hanem másfél héttel ezelőtt, de nem válaszolt. Arra meg végképp nem tudok önnek válaszolni, mire jó az, hogyha a hétvégén korlátozzák a kiárás, és egyébként pedig hétközben nem. A miniszterelnök úr azt mondta, hogy ugye hát, ha május május harmadikát veszük figyelembe, akkor ez nem meglepő, hogy ezen a héten újabb korlátozó intézkedéseket fognak hozni. Én ezt nem kétlem, mindannyiunk érdekébe gondolom, hogy ez fog történni, vagy legalábbis ez kell, hogy higgyem, hogy ezt hogy fogják betartatni, arról halavány elképzelésem sincs. Én nagyjából úgy tudom ezt elképzelni, mert ugye külföldön interneten törtöttek le lapokat, is kellett kitölteni, mint valami menetlevelet. Én itthon csak úgy tudom elképzelni, hogy országúti zárat csinálnak, tudja, mint amikor ellenőrzik a matricát a strádán, vagy amikor betörőt, vagy inkább gyilkost keresnek. Az viszont olyan mértékben fogja lelassítani a közlekedést, hogy tényleg mindenki haza fog menni, mert ha egyesével fogják átengedni az embereket, és mindenkitől megkérdezik, hogy hova megy, ráadásul, hogyha az nem tud jól válaszolni, akkor annak vissza is kell fordulnia. Az, az, az olyan közlekedési túkat fog okozni, hogy nem lesz gond a közlekedésre, de hogy egyébként ez hogyan megy, ez pontosan úgy megy, mint ahogy tapasztalja. Zűrzavarosan. Tegnap voltam Balatonon uh, munkailag egy fél napot, reggeltől délig. A Balatonon egy autó nem közlekedett. A Balatonparton egy autó szinte nem közlekedett. Az M7-esen alig közlekedtek, Szóval, hogyha valaki beül az autójába és albumba meg elmegy, akkor most már meg. Szóval az egészet, az egészet nem lehetne érteni, azt szeretném, hogy mindenki otthon lenne, vagy ha valaki, ha senki nem menne otthon, de valami történjen. Én ennyit azért mondani, jó a műsor. Hát tovább, a valami történjen, történjen, arra például itt van a ragyogó példa, az érettségi, független, hogy önnek van-e érettségiző gyermeke vagy sem, azra nehéz válaszolni a miniszterelnököt leszámítva, hiszen ő az egyedüli kompetens, hogy a csúcsponthoz, másodpercekre percekre, hogyan lehet közel százezer 000 embert rávenni arra, hogy mozduljon ki ráadásul olyan körülmények között, ahol egészen más szabályok vonatkoznak rá, mint bárki másra. Tehát például aki majd külföldről fog idejönni, annak nem kell karanténba mennie. Hát igen, viszont a bizony életségében a koronás királyokról több szólnak. Ennyit jó, e, e, e, szóval. igen, e, e, én a szó vicceknek ebben a szituációban, nem ők a híve. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Halló? Halló. Én Hihala Jánossal szeretnék beszélni. Én meg önnel. Jó. <hállt> Az lenne a kérdésem, hogy segítséget szeretnék? Segítség, ha nem halkítja le a rádió vagy tévékészülék, és saját hát. magával fog beszélgetni. Nem szeretném, mert... <gül> hát ezt nélkülem is meg tudja tenni. Jó, akkor, akkor szeretném a segítségét kérni. Van egy nyolcadikos keresztfiam, és történelem tanár online küldött négy hobo blues band szám címét, különböző kérdésekkel, hogy annak idején miért tiltották be ezt a, ezeket a dalokat. Na most hárommal megbírkoztunk az utolsóval, amelynek csapat londoni diadala, Címe, a, a szám címe, hát többször végighallgattuk, és e, nem tudunk rájönni, hogy annak idején ezt e, miért tiltották be ezt a dalt. Az, hogy a 14 Mi a címe? Ez a címe, hogy az aranycsapat london. londoni diadal, így van. Így van, Hobo blues band. <kül> Hanyat írunk. E, amikor betiltották? Nem, amikor kiadtak. A, a maga a. A dal, mikor? A dal, az azt hiszem, hogy 70 het, 70 azt nem írja a füzébe, de azt hiszem, hogy 70. Hát interneten meg lehet találni. Jó, rendben van, A bárki meg fogja tudni mondani, hallgassa a Én nem tudok rá válaszolni, de lehet, hogy vannak okos hallgatóim, illetve szoktak lenni, fél nyolc után nyolc perc a hobót nem gondolnám felhívni, bár azt se tudom, hogy megvan a telefonszáma, és azt se tudom, hogyha egyébként ezt a dalt betiltották, akkor ő tudja a dal betiltásának a történetét. Minden esetre akkor két felhívással is élnék, egyrészt kerek egy hete mondtam, hogy aki Agyagiakban szenved, tehát szükséges szenved, hiszen volt már egy hallgató, aki fordult önökhöz, és a felajánlás teljes összegét azt gondoltam, hogy megosztom még másokkal, hogyha jelentkeznek. Így, hogyha jelentkeznek, mert így egyébként az elmúlt héten senki nem jelentkezett, akkor majd ez a háromtagú grémium, akik elvállalták a feladatot, ők döntik el, hogy a teljes összeget odaadják, vagy tartalékolnak még másoknak, akik egyébként arra kérem, hogy e-mailben jelentkezzenek, tehát ne telefonon. Dörö pont, tehát kis d, kis r. Pont, Janos, az a nevem, gmail.com, Ilyenek egy rövid történetet, nem kell indoklás, amiért ők egyébként a műsorhoz fordulnak, nem hozzám, hanem a műsorhoz, és egy telefonszám kellene még, amin egyébként őt el lehet érni. Tehát aki nem úgy gondolja, nem azt éli meg, hogy ellehetetlenült az élete, és annyira ellehetetlenült, hogy mások segítségére, szorul nevezetesen a kejfejjelcsi hallgatóinak segítségére, doktor tehát dr. Fiala, Janos, a nevem kukac.gmail.com és legyenek szívesek megírni benne a történetüket, a nevüket és a telefonszámokat. Ezen kívül pedig, hogyha valaki az Aranycsapat Londoni Diadala című hubószámnak ismeri a történetét, hogy miért tiltották be, akkor ez a másik kérdés, amit én felteszek. Egyébként semmilyen kérdést nem teszek fel. Ha betelefonálnak, szívesen beszélgetek önökkel. 061-877-0877 061-877-0877 Küldenek nekem e-mailben gmail.com vagy aki tudja a telefonszámomat, azt most nem tenném közre, vagy közé egy hobó számot, egy hobó telefonszámot. A másik magyar orvos. Küldök a hóbónak egy SMS-t, hogy fönt vele, mint hogy felébresztem. Más üzenet. Jó reggelt! Kívánok, fiala úr, én csak ventilálni szeretnék. Ma reggel arra ébredtem, olvastam ezt a hírt a Donald Tuskról, akitnek a nagypapáját vagy az apját fopozták le, mint, mint, mint SS egy jeepben, és kiderül, hogy az egész nem igaz, ö, és ezt egész hét végén hozta a kormánypárti média. Csak azt nem értem, hogy ennek mi értelme. Ennek ugye az az értelme, hogy Donald Tusk rosszat mondott Orbán Viktorról, és akkor ez kvázi a viszontzás. Rendben, köszönöm. Sekélyeké. Jó reggelt. Jó reggelt, Wagner. Uh, nem hiszem, hogy van egy matematikai modell, amely a, a járványnak a csúcspontját egyetlen egy napra meg tudná határozni. Tehát uh, egy játszma része Biztos vagyok benne. Majd Hint. megértjük. Mi a játszma? Ja, hogy értem, tehát most jelenleg csak annyit mondasz, hogy játszma, de majd a részleteket később árulod el, vagy te se tudod? Nem, én nem tudom, milyen, milyen játszmának vagyunk a részesei, de biztos vagyok benne, hogy egy intervallumot meg lehet adni, hogy ekkor össze a járvány, de egy május harmadikát, 45 perc nem, az tuti. Nem tudok veled vitatkozni. Hm. És neked hogyan tetszik az a játék, amiben benne vagy? Örülsz annak a szó idézőjeles értelmében, hogy nincs érettségizőkorú lányod, fiad? Persze, hogy örülök. Hogy honnan És amikor a, a vörös brigádokra a... emlékezteti Marozsa Zoltánt a PDS akkor, amikor azt mondja, hogy akkor vegyék ki a szabadságokat, mindjárt megnézem, hogy tényleg vörös brigádokról van e szó, akkor mi jut az eszedbe, ha eszedbe jut bármi, és azt egyébként el akarod árulni? Nem, nem tudom. Hát a PDS azt mondta, hogy a tanárok ne menjenek el. Hát szerintem ezt másképp kéne csinálni, tehát a, a, a PDS akkor, ha egy szakszeret, akkor hirdessen sztrájkot. Tehát valamit, valami most már történjen, ugye a pedagógusokat húzzák, vonják jobbra-balra, nyilatkoznak a szakszereleti vezetők évek óta, csak éppen Vörös Hadsereg, lenne hadsereg lenne. frakció, elnézős rosszul mondom. Vegyék fel, a... fel a Vörös Hadsereg frakció elnevezését, sokkal jobban lefedni a tevékenységüket, tanácsolta a köztévében Maroza Zoltán köznevelési államtitkár május vizsgák ellen ágáló pedagógusok demokratikus szakszervezetének. Megdöbbentője a járvány közepette is politikai akciókat üz a balliberális elkötelezettségű PDS, és nyíltan az érettségi megakadályozására buzdítja a, a pedagógusokat ezzel az érettségével fiatalok jövőjével is képes játszani. Javaslom nekik, hogy fontolják meg módosítsanak nevet, vegyék fel esetleg a vörös hadsereg frakció elnevezést, ez sokkal jobban lefedné tevékenységüket, közt az Zoltán az M. köznevelésért felelős államtitkára nyilatkozta az M1-nek. A vörös hadsereg frakció egy szélső baloldali terrorszervezet volt, amely 1968 és 98 évig tevékenykedett nyugat Németországban. Kezdetben olyan neves értelmiségek is rokon szenveztek a csoporttal, mint Sátr és harry Böll. Ez egy, most az embert nem minősíteni, nem minősítsük a mondandó, a, a, amit mondott, az egy, ez egy baromság. Tehát a Vörös hadselek frakció robbantatott, Bader, meinhof csoport, úrika Meinhof, amire emlékszem, András Bader, tehát a pedagógus szakszervezet az nem a Vörös hadselek frakció. Te melyik oldalon állsz ebben a játszmában? Tehát hogy most elemzed, de nem tudsz róla sokat, a nyertesek vagy a vesztesek között vagy? Én a, szeretném azt hinni, hogy a, a társadalmi normalitás képviselem valamilyen szinten, és én úgy gondolom, hogy a, az életség is Nem úgy gondolom az Oké, okay, én ez akkor félretettet, én az, ugye az előbb mondtál itt, hogy egy olyan játszvának vagyunk részesei, amiről később fog idő, hogy ez micsoda, arra kérdeztem. 2020. április 20-a van, hétfő. Három percen 318. Ez a egy Fejancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók, a nézők és a netezők, valamint Fiala János korhatáros, 14 éven aliaknak nem, felette is, csak igen korlátozott mértékben ajánlott termék megjelenítésekkel, tele tűzdel egy olyan hétfői reggelen, amikor hétágra süt a nap, és ismét vissza fog térni a minden igaz, a jó idő, ám hiába, hiszen koronavírus járvány van, és veszélyhelyzet. 061-877-0877. 061-877-0877. Hobo még azt hiszem nem válaszolt. Azt hogy van-e bárki, aki szükséget, szenved és a Kejfei Ancsihoz fordul segítségért, e-mail gmail.com, Ahhoz a mai és a holnapi napot épp úgy fenntartom, mint az összes többit, ám a Grémiumot, akik az eddigi felajánlásokkal rendelkeznek, azoknak szerdán reggel valamilyen üzenetet kell, hogy hagyjak, hogy az eddig összegyűlt pénzzel mennyire rendelkezhetnek szabadon. Ezt arra kérlek, hogy amit írtál, azt magyarázd meg, mert ami nagy K-val van írva, az nem tudom, hogy kicsoda. Önök... Név megjelenítést hallottak, szolgálati közleményt. Nem gondoltam a többit elmondani. 061877 0877 8 perc múlva lesz reggel 8 óra. Ma 2020. április 20-án hétfő reggel befejeztem átmenetileg a zenei szerkesztést, ismét tudok önökre figyelni. And say, do you want to? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Sándor vagyok. Azután szeretnék kérdezni, hogy ön szerint hogy nem demokratikusan működő kormány demokratikus úton le lehet-e látni? Mert szerintem nem. Demokratikus úton lett megválasztva a kormány, és demokratikus úton le lehet választani. Le választani. Jó reggelt! van abban valami hihetetlen, még akkor is, hogy ez más országban is előfordul, hogy koronavírus járvány idején két héttel, a tetűzés előtt arról beszélgetnénk, hogy nem demokratikus úton megválasztott kormányt le lehet-e demokratikus úton váltani. Jó reggelt! Jó reggelt, Ivánok, Sára vagyok. Jó reggelt. Két gondoláta szorog az agyon. Mi a különbség? M én úgy tudom, hogy mikor, én mikor érettségiztem, a szóbelinél ö, és a vírászbelinél még jobban össze voltunk tömörülve, mert egy osztályteremben volt, és akkor kiosztották a, a tételeket. A szóbelinél pedig egy, egyenként lehetett bemenni. Tehát nem értem, hogy milyen, milyen logika szerint ö, tiltják le például, vagy nem lesz szóbeli érettséggé. A valóság a szóbeli érettség, én egyetlen egy dolgot tudok gondolni, függetlenül attól, hogy majd a héten talán lesz nálam kompetensebb, hogy a sokkal hosszabb ideig tart. Jó, de hát... De hát, ez egy fontos hát. szempont. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Svérharika vagyok a Fiora János misora? Az. És most én felepetel üdvözlöm a... De ha lekapcsolná azt, amiben engem lát vagy hall, akkor nem saját magát hallaná vissza. Igen. Kapcsold le, amivel telefon. De ja, azt, az... azt engem lát vagy hall, nem saját Jó. Amíg kikísérletezi akusztikailag azt, ahogy velem egyszerű beszélgetni, addig egy másik zeneszámmal számmal szórakoztatom mindazokat, akik nem saját magukat akarják hallani. Jó reggat! Miért vagy ilyen munká, kinyomod egybe a telefon másoknak? Mióta tegeződünk? Kinyomod Mi, egybe a telefon másoknak? Mióta tegeződünk? Jó elnézést! Így már jobb! Fogmosás, telefon! Rosszabb esetben öblögetés! Ezen kívül van még egy magyarázat! Sokan rákérdeztek arra, hogy mi miért történik, és abban felvázolódott az, hogy van egy miniszterelnök, és egy miniszterelnök által sok szempontból befolyásolt ország. Én nem vagyok miniszterelnök, nekem csak egy rádió, meg egy tévéműsorom van, pontosan vonda kettő. Ott nem játszol el a miniszterelnököt, de... Még csak azt sem mondom, hogy demokratikus úton választottak meg, és demokratikus úton lehet engem a műsorokból eltávolítani. Nem utassanak irántam, pontosabban mondva, a műsorai iránt érdeklődés, és akkor le leszek váltva, valószínűleg. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Éva vagyok. Jó reggelt! Tegnap... Tökre véletlenül fedeztem fel, hogy ezt ö, ön a bent van a, a tévéből lehet látni, és most így nézem, és nagy boldogság ez nekem. Tudni nagyon régóta ismerem önt, 94-től 98-ig több szemműtépen volt, és ez alatt az idő alatt csak ön tudtam hallgatni a rádióban, mert ugye látni nem láttam semmit. A második dolog, amit szeretnék mondani, a férjem 74 éves, és még mindig dolgozik, mint ács, és amikor önt hallja vagy látja, mert szoktuk nézni a másik műsorát is, akkor mindig elmondja, hogy az ön édesapjának, a doktor úrnak csinálták a tetőt annó. És nagy szeretettel beszél az édesapjáról. Ez a Salla utcában volt? Azt én nem tudom, mert az én férjem most is dolgozik, most is nincsenek itthon, és ezt véletlenül telefonálok idebe, de, de mindig elmondja. Nagyon szépen köszönöm, nagyon Sokat kedves. besélt a doktor úr, annak idején már akkor is. Én meg sokat beszélek az apámról, de most hagyjuk abba, mert mindjárt elkönnyezem magam. És ha már itt erről van szó, csak azért kérdezem, mert én nem éltem rossz körülmények között sohasem, de a szüleim nem tudom jól megmondani, miért, de szerintem szóval nem volt olyan hétvégi házunk, aminek a tetőzetét lehetett volna csinálni, a szüleimnek fonyódon volt egy kis azt még apartmannak se lehet mondani egy 96 lakásos társasházban, ezen kívül a Salaimre utcában laktak, közel a Csanádi utcához, amit ma már Salahit nem így hívják. És ha már egyik szavamat a másikba ölthetem, mert az egyébként a klasszikus Kejfei a velejárója, akkor én nézem, most inkább azt hiszem az RTL klub műsoráról van szó, amiben sztároknak a hétköznapjait mutatják otthon tartózkodás idején. Önmagában az nekem nagyon furcsa, hogy miért gondolja a kereskedelmi csatorna, hogy egyébként sztároknak az otthoni életét kell mutassák, de az egyik sztár, aki a grillezőjét közvetlenül a 8000 köpcet is autója mellett tartja, mögötte a, az úszómedence, szóval, hogy az embernek én nem iridlek senkitől semmit, eljutottam abba az életkörben, nincs, tehát semmi. Én köszönöm szépen leszámítva a koronavírus járványt, jól vagyok a bőrömben, lennék fiatalabb, de tisztában vagyok a realitásokkal, ilyen szert nem fedeztek fel, és nem is fognak felfedezni, de hogy vajon azon kívül, hogy tárokat mutatnak otthon, akik egyébként és az életmódjuk se fedi le azt, ahogy az Átlag él, hogy miért gondolják azt, biztos egyébként joggal gondolják, hiszen egyébként nem adnák ezt, és könnyen lehetséges, hogy az ATV-nek a velük párhuzamosan menő műsorait kenterbe verik. Attól még azért én hagyj itt hétfő reggel, 5 perccel, 8 óra, 5 perccel előtt, mert hogy kereke 8 óra van. Jó reggelt! Jó reggelt! Jureka vagyok. A kurc. Szeretném elmondani, hogy most minnyáján el vagyunk el, ezzel a vírussal foglalva. A legnagyobb gondom az, hogy nekem a családomba érintett olyan, aki 30 éve rákos beteg. Na most hol így, hol úgy már többször megnyitotték, és előtte, mielőtt még bejelentették volna azt, hogy milyen. Nagy baj van Magyarországon ő egy kétoldali tüdőgyulladáson esett át, amit ugye nagyon nehezen tudtak észrevenni, először is bement önkerre, ott megállapították, hogy egy oldalon van a tüdőgyulladás, mikor bement a szakrendelőbe, a tüdőkórházba, akkor kiderült, hogy mindkét oldali tüdőgyulladása van, és ott kötegelve én nem tudom pontosan elmondani, hogy mi a probléma, de valamit van, amit látnak. Na most elküldték CT-re, a CT eredménye tíz nap múlva jött meg. Amért... Most hol tartunk időben? Kérem. Azt kérdeztem, hogy hol tartunk időben, tehát amikor megjött a CT eredménye, az mikor volt? Tíz napja. Az tíz napja volt, igen? Igen, és akkor behívták a... A kórházba, a tüdőkórházba, mert valami nem jót láttak a ügy mögött, az köz, kötegelés mögött. Oké, okay, rendben na, van, igen. Na most, na most, azzal engedték el, hogy három hónap múlva meg kell ismételni a CT-t, mert nem tudják, hogy mi van a kötegelés mögött. Na most se gyógyszert, semmit az égat a világon nem adtak. 30 évvel ezelőtt műtötték, akkor sok minden, akkor a paszmirigyét kivették, a strumáját, meg, meg sok mindent. Na most ő, ő folyamatosan hol itt hol ott küzd azzal, hogy legyőzett a rákot. Na most, ha három hónap múlva találnak olyat, hogy a tüdeje, tüdejében rákos góc van, nem biztos, hogy ki bírja. Én azt tudom önnek mondani, hogy szomorú szívvel hallgatom, amit mond. Ha szakember véleményekére kíváncsi, szerdán, bazó doktor 8 óra után rendel, valószínűleg ő sem fog tudni konkrét ügyben, konkrét választ adni, mert hogy ugye ahhoz látni kéne a beteget, de azon kívül, hogy én szomorúan végighallgattam, és őszintén remélem, hogy ez a komplikáció nem fog bekövetkezni. Ha nem emberi szóra kíváncsi, hanem emberi szóra plusz szakvéleményre, amit talán azért több annál, mint amire én képes vagyok, akkor legyen szíves nyolc óra után felhívni engem szerdán, vagy ha megtisztel és adásom kívül megadja a telefonszámát, akkor összehozom a doktor úrral. Megadom a telefonszámamat. Akkor egy másodperc türelmét, mert akkor rá kell, mert akkor rá kell, hogy jöjjek, hogy melyik telefon az. Igen. Most akkor legyen szíves mondja. 061-877-0877 Ez már volt, csak nem ebben a verzióban, de tudják, mint ne legyen két különböző verzióban sem. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, Vali vagyok. Jó reggelt! Csak azt szeretném önnek mondani, nagyon szeretem a műsorát, nagyon szeretem, ahogy vezeti a műsorokat, és minden, az őszintességét is nagyon szeretem, úgyhogy minden elismerésem az öné. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm, hogy átadom a fialaudnak. 061-877-0877 Biztos, hogy nem kérem. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, Mária vagyok. Na, végre sikerült. Ö, ritkán látom a műsorát, nem tudtam, mi volt. Volt valami konkrét kérdés? Beszélgetünk. Csak beszélgetünk. Nem csak, beszélgetünk. Beszélgetünk, bocsánat az érettségizőkhez annyit szeretnék hozzászólni. Hagyják már őket, ha érettségizenek le. Én a 70-es években érettségiztem. Akkor is két tanár volt bent, maximum három. Bírás. Értem, de most többen lesznek, mert írásbeli van, és ne hasonlítsa össze a 70-es évekkel, mert hogy most koronavírus járvány van. A 70-es években meg szocializmus értem. volt, amely szintén nagyon ártalmas volt, de nem volt járvány. Nagyon szépen köszönöm, hogy telefonált. se kérem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, kívánok! Én azt szeretném kérdezni öntől, hogy melyik rádióval lehet önt hallgatni. Ez, képzelje, ez tényleg, amit most mondani fogok önnek, az konkrétan a fából vaskarika. Ön egy 100 forintos kérdést tett fel, aminél nincs jobb kérdés. Azt képzelj el, hogy ön egy olyan tévéműsort néz, ami eredetileg rádióműsor. Nem tudok válaszolni. Ön egy rádióműsort néz. Na de hogy hívják azt a rádióműsort? Hogy, hogy hívják? Spirit FM. S-P-I-R-I-T FM. 87.6. És mikor van ebből a műsora? Most. A rádióban is most van? Igen. Azért mondom, Ő most egy rádió néz, ez a fából vaskarika, ez is lehetne a műsor címe. Csak azért kérdeztem, mert van, ahol nem lehet ezt a műsort fogni, és nagyon szeretnének önnel beszélni. Akkor be kell kapcsolni a Spirit tv Rádió. Nem. Mondom, amit ön kérdez, az teljesen logikus. Azt képzelje el, ez egy olyan rádió műsor, amit nagyjából most már több mint egy hónapja közvetít egy tévé is. Nem pontosan, úgy, ó, igen, nem pontosan, mert a rádió műsor kicsit hosszabb, bár az érdeklődés nagyjából véget ér akkor, amikor vége van a tévéműsornak, az még nagyjából 3,4 óra, vagy pontosabban mondva 38 perc, 9 kor lesz vége, 8 óra 45 perc 04 másodperckor, és utána még egy negyed óráig tart, amit interneten is lehet fogni, és a 87.6-on Budapesten, hát úgy többé-kevésbé lehet fogni, ami nem egy jó válasz. Jó, köszönöm szépen, és további szép napot. Önnek is. Köszönöm jobb kérdést a rádió kapcsolatban nem lehetne föltenni. Néz egy tévéműsort, és azt kérdez, hogy mikor van a rádió műsorom, és azt mondom most. Jó reggelt. halló jó reggelt kívánok. Önnek is beszélek? Hát, hogy úr, ez túlzás, de fiala, fiala János vagyok. De János Jó, tiszteletem, 73 éves nyugdíjas tűzoltó vagyok. 73 éves nyugdíjas tűzoltó vagyok. Nekünk le kellett érettségizni akkor az előrelépések miatt el lettünk rendelve. Én elvégeztem az érettségit, nem vagyok olyan kitűnő, de érettségim van bárhol, bemutatom érettségi. Van egy Iker unokám, én a megajánlásnak lennék a híve. Rendben van, majd szólok a Maruzsának, hogyha Netel lemondana, hogy van egy nyugdíjas túlzóltó, aki elfoglalná a helyét. Köszönöm a jelentkezését. Ha Netel lennének többen, akkor majd az Emmit értesítem arról, hogy itt vannak jelentkezők. Üreget. Üdvözlöm, Fiala úr! Miskolcról ö, hívom, és azt szeretném mondani, hogy két pozitívuma van ennek a koronavírusnak. Itt Miskolcon az én életemben egy 73 éves nyugdíjasnak. Egyik az, hogy a ATV spirit műsorát a vírus kapcsolódóan láthatóvá tették. E, korábban ez csak meghirdetett adás volt, de itt látni nem lehetett. A másik az, hogy látjuk Miskolcon is az ön műsorát a Kejfel Jancsit hétfő reggelenként. És akkor már csak egy kérésem lenne. Amikor ez a azt én nem tudom megítélni, hogy a TV adásokat a Kabel TV és a analóg szolgáltatásban, hogyan mint váltogatják, hol melyiket adják. Amikor Puzsér, Kálmán Olga szövegeire figyeltünk, akkor például meg kellett venni ezt a rútert, hogy a hír TV látható legyen. Most ön látható Miskolcon is, Eddig nem hallottam, a, se az interneten, a, a, a, a, a, a, a, a... a rádióműsora Budapesten környezetében hallható csak. Egy kérésem van az előzőekben elhangzott személyekhez képest, a, a, a, a ne váltson, maradjon az árbócz kosárba, itt van igazán jó helye, az én megítélésem szerint, és itt szeretnénk sokáig hallgatni. Köszönöm szépen, azért kívánom önnek, hogy legyen más öröm is az életben, de nagyon kedves. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A műsorral kapcsolatban egy mondat megjegyzésem lenne. Mondhatom? Hát szeretné. a szeretné. Nehogy a marozán falra fesszel a dördeget. Köszönöm. Én is. Emotional Rescue. Ez a Rolling Stones. Hobó vagy nem ébredt föl, vagy viccnek veszi, vagy nem az ő szám. Jó reggyszer, Nézem a, az ő műsorát. Jó regelsz, Na, akkor most Jó regelsz, <gül> már valaki regelsz, más beszélne. Hát saját magát hallja az a helyzet, tudja, hogyha nem halkítja le a rádió TV készülékét, akkor saját magával folytat. Nem, de nem, nem, kik, kikapcsolodám, de látom, hogy besz vagy hallom, hogy egy hölgyel. Az ön, de már nem. Tehát önnel beszélgettem mostanáig, és most már nem beszélgetek önnel. <gül> Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt, kívánok! vagyok? Fiala Jánosról szeretnék beszélni. Kapcsolom, én vagyok, jöreget. Jö reggelt! köszönöm! De én vagyok, tehát az előbb is velem beszélt, itt nincs kit kapcsolni, tehát ő velem vagy szemben operatőr, aki most fog kapni egy csokoládét, eljött Igen? ennek a pillanata. Igen? Na, Megtörtént, ö, és aki most azt gondolja, hogy ez olyan, mint a delfinetet, és nem, tehát nem nézem delfinnek. Igen, figyelek igen. Na, szóval arról van szó, hogy nekem lenne egy kérdésem, nem is egy több. Kizárólag a koronavírussal kapcsolatban, én azt nem értem meg, hogy amikor jelenleg van körülbelül ezer valahányszáz fertőzött és 60 darab gépi lélegeztetett beteg, és az egészségügyre ez horror nehézséget jelent. Alig tudják a betegeket ellátni. Mindenki tudja, hogy kis hazánkban jelenleg kevés a nővér, meg az orvos. Akkor, hogyha ezt a létszámot kibővítik 36 ezerre, és 6-8 ezer vélekeztető gépet akarnak beindítani, akkor hogy lesz az, hogy ezeket ki fogja ellátni? Ki, ki Erre fogok tudőnnek válaszolni. Danó Anna híre a mai népszavából, amit megvásároltam. Kásler Miklós korrigálja egy hónappal korábbi rendeletét, amely megtiltotta, hogy a 65 év feletti dolgozók olyan tevékenységet végezzenek, amely során közvetlenül találkozhatnak a paciensekkel. A legújabb miniszteri utasítás szerint, ha másképpen nem szervezhető meg az ellátás, akkor az idősebb egészségügyi dolgozók önkéntes alapon visszatérhetnek a közvetlen gyógyításba. A hazai rendszerben egyébként. Az alapellátásban dolgoznak aránytalan nagy számban 65 év feletiek, akiket érint, és most úgy gondolják, hogy visszamennek, vagy érint, és úgy gondolják, hogy nem mennek vissza, számukra is rendelkezésre áll a KeyFejancsi 061 877 0877 és hópol a Krisztinának köszönöm a szíves közlést, mely szerint. Ezt az információt megoszthattam egyebek közt Friedman doktorral, aki ma reggel tőlem tudta ezt meg. 061-877-0877 Jó reggelt! Jó reggelt! Viszont hallásra! reggelt kívánok. Viszont hallásra. 2020 április 20-a van, hétfő, perc múlott reggel 4 -9. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az, az napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók, a nézők és a netezők, valamint Fiala János korhatáros 14 éven aluliaknak nem felette, és csak igen mértékben ajánlható műsora. Egy jelentés az árbózkosságból, egy műsora, amely bátortalan kísérletet tesz arra, hogy elválaszza a fontost a fontos talantól. Van egy telefonszám is, 061-877-0877, amelyen be lehet jelentkezni de az árbóckosárba. Egyben elhangzott az a szolgálti közlemény, hogy aki szükséget szembed és a kejfejecsihoz fordul, névvel, telefonszámmal és rövid történettel tegye ezt meg. E-mail címem dörö, kisd, kiservindoktor, alajános a nevem, kukac, gmail.com. Figyelek, ha van mire... Azt kell, hogy elmondjam, akinek egyáltalán nincs ablaka, és a bejárati ajtót pedig nem akarja kinyitni, hogy kint hétágra süt a nap. Jó reggelt, kívánok! Jó, Jó reggelt. Kívánok. Figyelek! Jó kívánok! A vagyok. Szeretném megkérdezni a vírusos időbe amikor mindenkit össze szalja, bocsánat, hogy így mondom, ugye? Akkor miért nem tesz senki se azért, hogy a bevásárló kocsiba a gyerekeket miért teszik bele típővel? Ha szólók fenyegetnek. A dolgozók azt mondják, utasításban van adva, hogy nem lehet nekik szólni. Írtam már tört helyre is, és azt mondják, hogy nem tapasztalták -e hivatalosan. Nézd, amiről ön beszél az koronavírus járványon kívüli időben sem komilfó. Szerintem jelen pillanatban teljesen felesleges kapcsolatban bárkinek megjegyzést tenni. Az emberek ingerültek, csak még nagyobb ingerültséget vált ki belőlük Igaza van, ne használjon olyan kocsit, amit előtte közvetlenül erre használtak. Viszont halásra! 061 877, 0 877 Please Még egyszer up van olyan egészségügyi dolgozó, aki elmúlt 65 éves, és most tudta meg, hogy visszatérhet és szándékszik is visszatérni? Jó reggelt! Jó reggelt! Fiú kérem, hallgasson végig! Gyerekkoromban a kis húgomat rám bízták, hogy vigyázzak rá. én szerettem volna menni játszani nagyobbakkal, ezért nyállal nagasztottam le a szemét, hogy aludjon. Ez nekem nem sikerült. Viszont Orbán Viktornak ez annyira jól sikerült, hogy az Istennek nem tudnak az emberek még mindig felkelni. Igyekeztem udvariasan elköszönni. Jó reggelt! Hello, jó nap, akkívánok! Nagy vagyok! Azután szeretnék kérdezni, hogy tudja-e ön esetleg, hogy a Müller-szakirán van-e valami tapasztalással? Mert én kiküldelim inkább Afrikába. You may make it Nem tudom, hogy ön kicsoda. Okay, Leget, Halló, jó, jó reggelt kívánok! Jó kívánok! Önnek is! Elhalkézottam a tévémet, stb. Hát fogalmam nincsen, hogy remélem, hogy önnel csak így már beszélhetek, és én egy dolgot szeretnék mondani egyébként. Molnár emöke vagyok Budapestről. Jó reggelt! Úr, ha már ön van itt. Az én, én vagyok már itt, igen. Ö, igen, azt szeretném csak mondani, már régóta van ez a gondolatom, hogy valakinek már meg kellene szólani az önök, hogy is mondjam, méltatása érdekében. Mert én egy 80 feleti budapesti jogásznő vagyok, vagy értelműségi, így mondjam. Hát betartok én minden korlátozást, ami a saját érdekemben is van. Nincs is ezzel baj ezt meg lehet tenni, kényelmes otthonom van. De hogy szellemileg mekkora dolog az, hogy önöket éjjel-nappal szinte nézhetem, hallgathatom. Én egy baloldali gondolkodású ember vagyok, de ez most lényegtelen. Szellemi táplálékot jelent nekem az, hogy önök öm, fent állnak a vártán, és megpróbálnak mindenféle módon. De hát nézze, valószínűleg, ahogy ön annak idején, amikor aktív volt, jogászként is ellátta a dolgát, itt az ATV-ben, a többiek nevében nem tudok beszélni, de miután ön elégedettségének adott hangot, aminek szívből örülök, így aztán magamat is közéjük sorolva, hölgyek és vitézek, hát teszi mindenki azt, ami egyébként a képességeinek megfelelően megy neki, és hogyha ez az ön tetszését elnyeri, akkor én annak csak örülni tudok, koronavírus járvány idején épp annyira, mint akkor, amikor békeidő van, bár mikor van békeidő Magyarországon. É! Jó reggelt! Jó reggelt! Viszont halásra! 68 új igazolt fertőzés, 10 halott. Hát ez a tömeges megfertőződéshez valószínűleg kevés, egyébként meg természetesen sok. Jó reggelt! Jó reggelt! Ha túlságosan sokan telefonálnak, akkor az itteni technikai viszonyok adódóan előfordulhat hogy megszakad a vonal. Erről hosszan tudnék beszélni, de mindannyian jobban járunk, hogyha nem beszélek róla hosszan. Mint ahogy egyébként azt az időt, amit önök látnak, hogy mi történik itt, és ugyanakkor mikor látják a tévében, vagy ami itt elhangzik, azt önök mikor hallják, ez szintén sokszoros áttéttel technikán múlik technológián, technológiai fejlettségen ne legyen az ember maximalista vagy legyen, de tudjon kompromisszumot kötni Négy perc múlva lesz ez 9, a műsorból a tévéműsorból még 19 perc van hátra a rádió műsor nagyjából még 35 percig tart Nu 877 0877 Jó reggelt. János, kicsipped ma magad. Itt szeretném elmondani, hogy a telefon, betyárokszám már a rossz hírem van, viszonylag nagy gyakorlatom van az ő kiszűrésükre, adott esetben adáson kívül való melegebb éghajlatra való elküldésükben is nagy gyakorlatom van, hogy amennyiben ezt akarják tapasztalni, csak rajta. Engem műsorban kihozni a sodromból eléggé nehéz, azon kívül viszonylag könnyű. Lehet, hogy eljön még az idő, hogy lesz telefonszám azonosító is, akkor meg aztán az emlékezetem egét, Ilyenkor ragyogban működik a memóriám, és akkor egy látványra kiszűröm a hülyéket. Nem őre gondoltam. This is a good place to be! Köszönök is tudják, a hétfő és a ked az a két nap, ahol a legtöbb hallgatói, nézői telefont tudom fogadni a mai napon, még fél percen keresztül a tévében, és nagyjából fél órán át a rádióban, aztán jön a holnap. A Szerda csütötök péntek meglehetősen tele van. Jó reggelt kívánok! Jó reggel, Zsolt. Azt szeretném csak kérdezni, hogy régen hallottam a beszélgetést a Mohácsi polgármesterrel tervezi, még hogy beszél. Nagyon jó, hogy emlékeztet rá. Egyrészt van a fejemben, most pedig, hogy konkrétan megnevezte, föl fogom hívni és meg fogom szólítani. Igen, igen, igen. igen. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. 061-877-0877 ma 2020. április 20-án hétfőn, 1 perccel fél 9 után. Azt írják, hogy ma egy hiány 20 fok is lehet a hőmérséklet verőfény mellett. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Én Ilona vagyok, és Miskolcról beszélek. Figyelek! Szeretném megköszönni a Miskolc önkormányzat Sakázi programjában dolgozó egyik hölgynek, aki a múlt héten fölhívott, és megkérdezte, nincs-e szükségem valamire. 85 évesen voltam, januárban, Közel 40 évet dolgoztam a postán, mint hivatalvezető és a többi, és 32 éve vagyok, nyugdíjas. Senki soha még nem kérdezte meg tőlem, hogy miből is érsz te volond. És is megkérdezték? Most igen, úgyhogy köszönöm nekik. Jó egészséges, fél úr. Önnek is. Viszont Ez magán. egy nagyon szép történet volt. Igen, tudja? Egy 85 éves néni, akivel csak az unokája törődik. Aha. És az unokájának az anyja nem? Ja, hát ő a lányom, ő nem. <gül> Na én is szembeülök magával, de levettem a hangot, de egész jól tudok olvasni szájról. Elég Igen, a beszél. Azt árulja el nekem, hogy mit válaszolt az önkormányzati dolgozó kérdésére? Tudott segíteni önnek? Nem, mert nem volt rá szükségem. Megköszöntem, hogy adják azt a pénzt, amit szoktak adni egy olyannak, akivel tényleg nem törődik senki. Magyarul ön semmi másnak nem örült, mint hogy valaki törődik még önön kívül, pontosan, a hozzá... Pontosan, pontosan. Így uram. Igen, így. Szép szíve van magának. Na, szép? Uh -huh. Nem. Csak nagyon jó hozzám az hát attól még én, én láthatom szépnek az ön szívét, így. Telefonon keresztül. Nagyon okos, művelt, intelligens ember. Lejje benne, örömét sokáig. Köszönöm, eddig is volt. Jó egészséget. Önnek is. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok. Az ön műsorából hallottam, hogy lehet háziorvosnak helyettesíteni. Ezt most nem. éves vagyok. Igen, azt írja a népszava, hogy vissza lehet menni dolgozni. Igen, köszönöm szépen. Hát a népszavának köszönje, illetőleg Danu Annának, aki egészen hihetetlen szolgálatot tesz. Olyan információi vannak, mint senki másnak tapasztalható módon ritkán van megvezetve, igen, ráadásul egy, ráadásul egy jó szívű valaki, tehát a híreket úgy is csomagolja, hogy az ne legyen tudálékos és arról legyen szó, ami fontos, és vissza fog menni? Igen, igen, igen. Legyen Örülök szíves, holnap, neki. vagy holnap után számoljon be arról a tapasztalatáról, hogy hogyan sikerül önnek visszatérnie. Felvétlen. Nagyon kedves, hogy telefonált. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Élvezem a műsorát napon. Hát lehetséges, Köszönöm hogy most nem... nem... Irid le a Krisztinát. <gül> Biztos hallja. Én nem, hogy iridlem a nagymamát, az unokáját, de azt gondolom, hogy ezek nem igazán az iridlésre mértó helyzetek. Ha valami, valami nekem, akkor is, hogyha egy álszemérmes pali vagyok, nem bírom jól az érzelmeket, mert agresszívé válok tőlük, de hát nálam érzelmesebb rádió és tévé riportert kevéset hord a föld a hátán. Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok úr, kérem segítsen! Én hajléktalan vagyok, és egy borzalmas helyen vagyok. Beraktak egy, egy, egy ilyen szön. Elmondtam önnek, pontosan tudja a szabályokat, arra kérem önt, hogy legyen szíves, küldjön nekem egy e-mailt, ahogy telefonálni tudok. Valaki, valaki ez, akkor küldjön egy SMS-t. Tehát mindenféleképpen mi ismerjük egymást, valamilyen módon ezt meg tudja oldani, és akkor fogok tudni önnek segíteni. A műsoromból szándékosan próbálom távol tartani az ilyen jellegű telefonokat, viszont a telefonoknak a hatására, vagy a jelentkezés hatására, amit felolvasok, Jelentkeznek emberek, akik segítenek önnek, és annak a pénzét eljutatom önhöz is. Arra kérem, valamilyen útját, módját találja annak, hogy valaki ezt gépbe írja, küldje el a dörö.fialajannoskokat.gmail.com-ra és segíteni fogok önnek. Fiala úr, nem tetszik meg, Tesszük, a telefonját tudom, azon se lehet beszélni önnel, ha Szükség esetén, ha muszáj, igen, de még egyszer, az, akik egyébként a pénzek felett disponálnak azok nem én vagyok. Tehát hiába beszél velem, én azt leírni nem fogom. Arra kérem önt, találjon a környezetében valakit, aki öt mondatot az ön leír, küld egy telefonszámot, egy nevet, és fog segíteni ez a grémium önnek. Fiala úgy csak azért mondom, mert öt hetet, be vagyunk. Én ezt én értem, asszonyom, nem Értem, körülbelül egy hete telefonált ön, emlékszem rá, arra kérem, hogy találjon erre valamilyen alkalmat. Akikkel össze van zárva, valaki fog tudni önnek segíteni. Köszönöm szépen, sajnálom az apropót. Mindazok számára, akik egyébként pénzt ajánlanának, olyan emberek számára, akik a kejfejancsin keresztül próbálják az életüket, hát ha nem is egyenesbe hozni, de az s az est t valahogy csökkenteni, szintén arra kérem önöket, dörö.fi kukac, gmail.com, írják meg, hogy mekkora összeget áldoznának, a nevük és a telefonszámuk szükségeltetik még. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Morkit vagyok. Régóta nézem a műsort, nagyon tetszik. Egy kérdésem van, nem lehetne egy kicsit hosszabb? Nézze, így is nagy mázli, hogy sikerült a tévé vezetésével elérnem azt, hogy ez az egyetlen TV műsor ma Magyarországon talán, amely valamit magára adó csatornán. 90 percen keresztül úgy szól, hogy nincs benne reklám. Értem. Egy reklámblokkot az én műsorom nem szeretne elviselni, így meg kell elégedni ennek a hosszával. Ez a kompromisszum. a következő. Éppen azért tettük, nincs benne reklám. Hát ezért mondom, viszont... Között, ez Értem, de ez, ez viszont ezzel jár, hogy 91 percig tart. Így is, ha hála és köszönet nem, de az együttműködésnek a szakmai részért igenis kiára a dicséret németes Szilárdnak, Nagy Mártának, hogy ezt a kivételes szituációt összehozzák és nem hoznak abba a helyzetbe, amit szombaton esténként kell vűvelnem, vagy a Schwabinak, aki azt mondja, hogy röpke reklám, aztán mindenki eldönti, hogy az röpkel vagy sem, én legalább nem átadom önöket, miközben természetesen egy tévének fontos a reklámbevétele, hiszen abból él. Így aztán cikizni a reklámozókat nem lehet, vagy nem érdemes, vagy lehet, de nem érdemes. Ha már itt tartunk, akkor inkább az az érdekes, hogy más csatornákat is nézve mennyire lassan ébrednek a reklámkészítők a szónak abban az értelmében, hogy reagálnának a mostanak koronavírus helyzetre, én ennél gyorsabb reakcióidőt feltételeztem, de biztos bennem van a hiba. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Fialá úrral szeretnék beszélni. Hát a Fialá úrral nehezen fog tudni, de ha megelégszik velem, én fiala János vagyok, akkor a Fialá úr helyett én is olvashatok. Nézz azt, hogy ha engem Fialá úrnak szólítanak, én a sohasem. Tehát az apám az Fialá úr volt, de én nem vagyok Fialá úr, de tudom, hogy ezt így mondják. Hát ő jönnek, hogy én az Nagyon az... kedves, köszönöm. Na, most csak azt szeretném mondani, hogy nem egyetértek a Miskolci őznek a, a betelefonálással, ugyanis a segítség szempontjából, nyugdíjasok segítése szempontja mert itt a 12. kerületben lakom, megkeresett már a, a 12. 12. kerületi önkormányzattól is, plusz a, a fidesz Ezt én abszolút kerületi... megértem, hogy ez az hasonló, de ami ő történetét megkülönbözteti, az az unokája és az önkormányzat, így aztán arra kérem hogy ne hasonlítsa az Ön az Övéhez. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Örnék a fiatal megoldható, mert aki be, betelefonál, az senki mással nem tud beszélni, leszámít, a téves kapcsolása van, mint vele. Én vagyok, azt figyelek. Nagyon műsorban volt a következő, amit is szeretem, és kérsem elős is Még hiszen én egy, a, egy alkalmi munkavállaló vagyok, és sajnálatos most az életterületért gyakorlatilag behetetlen létettek, ugyanis én útjaset vagyok a küzdvisszasági hát a polgári szakmám felszolgáló, de minden 60 éves vagyok sem van, nem kellett és még van egy óriás nagy probléma, hogy az etnikai kisebbség egyik legkívánatásabb nációban származom. Ön cigány Igen, így van, és útos eztben vagyok, és a következő, hogy most leszorították a létszámot, az alkalmi státusz, és 4800 int vagyunk az utcán, én lettem magam a muszkát, ilyen maszkot, semmilyen felszelést nem biztosítanak, és a következő, hogy nagy problémám, hogy egy nagy kerületben, mondjuk a nyolcadik kerület, ez is szükséggel teszett 17-18 ember, most csak 5 vesznek és magyarul hülyére dolgoztatják az embereket, ha egyáltalán vesznek, Tehát ez a mondankor jobb szolgatantó társadalmi forma. Gyakorolják mindenkin. Nem tudom, hol lesz, mert orvosolni. Egy óriási nagy kerületről beszélünk. Én szerintem szükséges... De ön a, a helyzetet számára. akarja megoldani, vagy saját magának kér segítséget? A helyzetet már több Jó, Leszaknál akkor viszont arra kérem, a hát, hogy a telefonszámát kéne, hogy megadja, én megpróbálom felhívni a pikót, de miután én csak és kizárólag ezt úgy tudom megoldani, hogy összehozom önöket, ha megadja a telep... lenne. ez lenne a legjobb is, akkor... Egy másokra, erre a... ma biztos, hogy nem kerül sor, Jó, de egy türelem, legyen szíves mondani. még két perc van hátra a tévéműsorból, és nagyjából tizenhét a rádióműsorból, és azért nem több, mert 9 óra után itt általában Petrezselymet szoktam árulni, és az nem egy jó érzés. 061-877-0877, ma 2020. április 20-en, másfél perccel 3 9 előtt. Jó reggelt! Aló, jó reggelt kívánok. Az egyetlen műsor, amit nézek a tévében, az az önműsor, éppen amiatt, mert nincs reklám. Köszönöm szépen, további sok sikert. <gül> viszont kívánom. 061.877. 0877 Nagyon konstruktív volt ez ígyben a tévé kereskedelmi részleg meg a program. szerencsésnek vagyok mondható már amennyiben az, ami most van, az szerencse kérdése. 061-877, 0877 a TV műsorból mindösszesen egy perc, a, a rádioműsorból pedig 16 perc van hátra. Nyilvánvaló, hogy azok, akik a TV műsor után akarnak követni engem, azok kénytelenek lesznek. Vagy a rádión, azon a bicebóca frekvencián 87.6 vagy az interneten követni. Jó reggelt, kívánok! A fialet. Úrral szeretnék beszélni. Belebeszél. Jó napot kívánok! Azt szeretném elmondani, hogy azért szeretem a műsorát, és most két-három napja nézem, hogy hogy nem egy fórum, ahol mindenféle buta embernek a kérdésére próbálnak válaszokat adni, és döbbenetes számomra, hogy mindenféle akkora butaságokat kérdeznek, és, és, és nyalják a feneküket a beszélgetésre. Megmondom ennek, hogy, hogy a fórum és az én műsorom között mi az alapvető különbség. Amíg a fórum valójában egy irányított tévéműsor, kihasználva azt, hogy van nézője Deklődés, ilyen kvázi műsorok iránt is. Ezért vannak fórumok, ezért volt ilyen a hírtelevízióban, és tudom, hogy most éppen nincs, de korábban volt. Ez, ez, viszont, ez viszont 2000. októberre óta én akkor hagytam el a Magyar Rádiót szeptemberben, ez 2000 októberre óta egy rádióműsor. Tehát egy rádióműsor az egy sokkal nagyobb organizmus, hogyha lehet ebben a kifejezéssel élni, mint egy fórum a televízióban, egészen más szabályokkal, egészen más hozzáállással, és gyakorlatilag ezt tapasztalja ön ennek a műsornak a hallatán. Hát, szia nagyon gratulálok magának. <gül> Át fogom majd e nagyon szépen köszönöm, ne hozzon ennél nagyobb mértékben zavarba. 061 0877 immáron a 87.6, valamint az interneten hallgatók számára. Most már akár túrhatom az orromat is. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Malog Mária vagyok, Szegedről. Tudom, hogy egy nap csak egyszer lehet telefonálni. Én vagyok a Hobo Plus bendes kérdező. Csak öt óráig le kell adni a házi feladatot a történelem tanárnak. hogyha sikerülne... Várj, várj, ne, ne, ne, ne, nagyon jól tesz egy telefon. Elolvasom önnek, a hobop nem sikerült elérnem, vagy nem ébredt fel, igen. vagy... még. Isten megy, hogy fölébresz. Igen, de a következő üzenetek jöttek. Olvasom igen, önnek. Igen. Azt írják, de majd akkor arra kérem, hogy küldjön nekem egy telefonszámot, mert akkor majd oda is elküldöm. Hatott ruktunk Angliának, olyan, mint egy álom. Igen, igen, igen, igen. igen ez igen, ez igen. itt maga a szöveg. A... Igen, ez, ez erre Tal nem válaszol. Bocsánat, hogy közbeszólok. A, a tanár kérdése, mik lehettek a dalt Én ezt ohaid? értem, de aki igen. ezt az esemes küldt, az nem erre válaszolt. Igen. Értem. Azt mondja nekünk meg erre kell. Igen. Másik három dalt megoldottuk. Nem, nem, került. nem, senk, senk, senki, senki nem írt. Nem, valóban a hobót tudná egyedül, mert én is végighallgattam azt álmod. én amit. bizisten, napközben felhívom a hobót, és hogyha arra fogom kérni, hogy beszéljen önnel, vagy önökkel. Hát nagyon nagy a... Ki, ki fog derülni, egy, ezt majd tapasztalni fogja, én most elkérem az ön telefonszámát, türelmét kérem. Jó. Igen, legyen szó. Hát so many lessons to learn What am I me Meg egy óra 061 877 0877 Új. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Zsoldott az az éleményem, hogy nem is volt semmi betűlt ez a beugratos kérdés, mert 86 os alá szerintem ez már akkor semmi ilyesmi nem volt. Hát nézze, kétszer telefonált valaki Szegedről, kinten el vagyok elhívni azt, amit mond. A hangi alapján, a hölgy hangi alapján ez nem volt egy telefontréfa. Hát, Viszont hallásra! A... Jó reggelt! Jó reggelt! Lakatos István, jó reggelt! Szia szívem! Kélek szépen ma a tévén keresztül néztelek, és most, hogy már vége van a tévedásnak, azon kezdtem gondolkodni, hogy van-e bármi, amit másképp csináltam, amikor már nem a kamer előtt. Egészen hihetetlen vagy. Tene ugyanis pontosan erről beszélgettünk a Krisztával, ő ugyanezt kérdezte, amit te most kérdeztél, és azt mondtam neki, hogy semmit tehát hogy ez valószínűleg hát meg kellett öregedni, tehát hogy semmi, tehát ahogy a hangom sem más, nincs egy ilyen kereskedelmi hangvétel, semmi nincs olyan, ami alapvetően más lenne, mint rádióvűsor közben, beleértve, vagy nem nézek a kamerába, beleértve, vagy nem nézem magam, vagy csak ha nagyon muszáj. Nem, nincs. Biztos emlékszel arra, mert jó memóriád van, hogy egy kb. két hónapja telefonáltam, amikor nagyon sokáig ment hogy vajon mit csinálsz közben, és mondod, hogy bambulsz, és még a Wagner is telefonált, hogy mit jelent. Most viszont a bambulsz. kevés idő van bambulni. Igen, de nagyon érdekes volt látni, hogy előre a telefonodat törget, tehát, tehát hogy 19 éve hallgatlak, és rendszeresen olyan képek vannak bennem, hogy vajon mit csinálhat most a fialak, és döbbenetes, ez ezt most látni éve. Hát ez az élet nagy áldása, az apropot. Jó reggelt! Hát jó reggelt! Három, jó, reggelt. Önnek Uram, is. Vagyok, jó reggelt! Arra gondoltam, hogy talán tudnék segíteni annak a hajléktalan hölgynek, hogy megírjuk ezt a levelet. Csak valahogy nem tudnánk összehozni, hogy ő ugyan nem adott települést. Nagyon jó, adat. akkor arra kérem a hölgyet, a hajléktalan hölgyet, hogy legyen szíves. Uh, Igen. Uh, Adja meg a telefonszámát, és akkor fölírom viszont az ön telefonszámát, egy kürelem. jó, legyen szíves, akkor mondja, várja csak. Kérném a hajléktalan hölgyet, hogy legyen szíves telefonáljon, mert egy egészen fantasztikus ajánlkozó. Azért ez egy nagyon szép dolog, ami itt zajlik. Koronavírus ide, koronavírus oda. Tudod, Krista, megkérdezte te is, meg a fókusz is, hogy ugyanúgy vezetek a -e műsor, de minden esetre, ha elsírnám magam itt az érzelmektől, azért azt valószínűleg elfolytanám. Vagy kimennék. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én vagyok a Egy másodperc türelmét! Köszönöm! Köszönöm szépen! Igen, legyen szépen! If you come me, come you. If you come to me, to you. Mondanám, hogy ilyen egyszerű, de a kérdés az, hogy erre ez a legegyszerűbb, vagy ez a legmegfelelőbb szó. -e. A világ íz működ. Működing, 0618770877 hat egy Ma ez a záró zene. Géza biztos, hogy jó a szám, amit adtál a hubóhoz? egy 0877, Húzzanak bele! Ha van miért! Köszönet Fókusznak a kérdésért! Autizmus ide, autizmus oda, azért alapvetően rendben van veled a aminek rendbe kell lennie. Már amit így Rádión tévén és néha személyes találkozón keresztül tapasztalni lehet. 061-877-0877 ma 2020, április 20-án, hétfőn itt a Vicebóca 8760-n valamit az interneten. Jó reggelt! Jó reggelt! A mennem, a inkább. Uh, a YouTube-on az utolsó hozzászólás ittól. szól. Uh, egyszerre figurázza a kommunista sasztuskás sportsikerek túlértékelését. Írja meg nekem így, küldjjel, küldjjel, döröl, pont fiala János és én elküldöm a hölgynek. Oké, okay, rendben. Én, én rendben. is köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt! Tamaim műsor egészen fantasztikus volt. Nagyon köszönöm, hogy elmondta ezt az orvosokkal kapcsolatos hírt. Én 65 éves elmúltam gyerekrendőben dolgozom, eddig is dolgoztam, de akkor ezek szerint mától legálisan dolgozhatok. Hát illetve menjen el, és ön is mesélj el a tapasztalatát, hogy hogyan tud visszailleszkedni. Én eddig is dolgoztam, eddig igen? Is beálltam igen. Én voltam az első, az első nap, egy e-mailt is írtam, telefonáltam ennek, úgyhogy én... Eddig is dolgoztam, de ezek szerint már volt. Jó, hát ez Danu és a népszava érdeme, én csak népszerűsítettem a hírt. Hozzátéve, hogy azért az indoklást szívesen meghallgatnám az EMI részéről. 061877 0877 Kaptam még egy telefonszámot a hobóhoz. hoz 10 óra után megkísérlem Kíváncsi vagyok Ilyen még úgy volt a Kélyfejacsi történetében, hogy A Hobo segítsen egy szegedi érettségizőnek, vagy nem érettségizőnek Egy diáknak egy száma betiltásának a története kapcsán Figyeljenek ez úgy szép, ahogy van 061-877-0877 Maradjon ilyen, ami ilyen szükségünk van az ilyen emberekre. szeretem, Köszönöm a húsiret. Én is köszönöm. Egy kör egy menet. Néztem, hogy ma van a esély arra, hogy rekordot döntsünk hallgatottságban, de az elmúlt pár percben elkezdett esni a hallgatói szám. Ilyeneket lehet mérni az interneten. Nem voltunk rekord közelben, de a korábbi rekordok fölött voltunk. Nem a mérete lényeg, de képtelen vagyok nem figyelni rá. Itt a műsor legvégén ennyi lazaságot, vagy ennyi hülyeséget hadd engedjek meg magamnak. 061 0877 először. In a glass was bleeding maid She was at the of Well, I could tell by bloodstained hay. 061 hat 0877 másodszor 061 0871 senki többet? Ma 2020 április 20-a lesz egész nap, de 9 óra és 47 másodperc, soha többet nem lesz. Ez a Kejfejancsi volt, melynek elkészítésében az Úristen, a Szerencse, a Véletlen, az ATV, a BTV, a Spirit FM volt segítségemre nem feltétlenül ebben a sorrendben. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap 7 óra után, de még 4.18 előtt találkozunk. A távolétemben e-mail elérhetőségem, kisd, kisermindoktor, tehát ez a nevem, kukacgmail.com. Az ég önöket. Jó reggelt. Jó napot fölőr, nagy vagyok, és csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon-nagyon jók az zenék. Nagyon-nagyon rékeltem, ilyen jó híkszön. Köszönöm szépen. Szívesen. Ha tegnapiak lesznek a hírek, nincs hozzá közöm. Nőtt a koronavírusos betegek száma. Itthon még nem tetőzött a járvány.